Nu mai vreau să știu cât este ora. Nu mai vreau să știu cât este ora. Ceasul s-a oprit la fără cinci. E de ele? De lumină hora? Am rupt zece rânduri de opinci. Sunt o ardere de foc nestins. caier albăstrui și suitor. Și mă mistuie un dor aprins de a în caer, ca fuior.